Voltunk, vagy messze elcsavarottunk, a kék ég alatt ráncsütött a nap, ráncsáltuk a tök magokat. mi nem létezik, vagy valami egyéb felfordás van. És tűr ez mi?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 távolságtartás okán kevésbé foglalkoztatja, de hogy én megpróbálkozom. Ezzel is az Erdői Annával folytatott beszélgetés után egy hosszú címlistát kértem, és kaptam, és ebbe került bele ön is, ennyit felvezetőképpen. Euh, Mondjuk Sztáros professzor, Keserő Miklós, meg Erde Anna után nem tudom, hogy mit tudok mondani. Újját, de majd összevedem. Nem aggódom. Kihangosítóm van? Ja, nem, nem, úgy hallja? E, igen, mint, vagy, vagy, vagy kiangosítóban van, vagy pincében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 Érzelem világon van, ami nem mindenk. Nem mindenki szereti, de edel, Azt árulja nekem, és ennek volt jelentősége, Igen. hiszen Erdély Anna is hangsúlyozta, és itt van előttem az a.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 akár kar karriás toppot is jelenthet. Ami egyben azt is jelenti, hogy ön egyébként azzal tisztában volt ifjúságának hajnalán, nem, mint hogyha most öreg lenne. Ön egyébként mi akar lenni? <gül> hát én akartam irodalomtanár lenni, aztán itt kinevettek a gimnáziumban az osztálytársaim, hogy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 A apósom testvére szól, nagyjából 85%-a a családnak orvos. Ennek ellenére. Hány éve éve 14, 11, 6. Senki nem akar orvos lenni. Hát még. Még? Hát majd meglátjuk. Elég, elég rossz példa. Egyfelől állandóan az van, hogy Mama a te találmányodat úgy fogják eladni, úgyhogy nagyon motiváló, kedvék van. hogy ez a gyerekek számára mennyire fontos, tehát, hogy anyának nem adják el a találmányát, akkor nem lesz torta, vagy nem fognak egyik. Nem, hatni. akkor nem lesz családi ház kutyával. Tehát ez, de, egy ilyen, ez van bégérve nekik? Nem, ezt ők így megállapodtak, vagyis valahol igen, tehát egyszer mentünk így hazafelé, és akkor beszélt a kettő nagyobbik, akkor volt mondjuk az egyik tízenegy, a másik meg nyolc.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 aminek a sürgetésével vagy aktiválásával kiváltható, lassítható, megállítható az adott szövetnek a hegesetésével. Ugye azt mondja a szöveg, hogy az egyes számú klinika adjújtus a lendület kutatócsoportjában elsőként publikálta 2016-ban, ez nem is tegnap volt, Igen. hogy a szigma egy szerepet játszik a vese oxigén hiányos károsodásával, így jó célpontja lehet az ilyen irányú gyógyszerfejlesztésnek. Több kérdés Ezek is másik. adódik... Tessék?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 Azt kérdezem, hogy miután egy szabad. Maga az a szabadalom, amiről most a vese hegedesedések Igen. kapcsán beszélünk, az mi? Az, az arról szól, hogy ezt a sigma egy receptort serkentjük, Igen. különböző anyagokkal, például ezzel a flóboxaminal, ami most Jó, is fény. Egyen menjünk vissza. Igen. Mitől hegesedik a vese? Az nagyon sok oka lehet. Általában minden szervattól hegesedik, hogy a normális szövet helyén, ami ott van, egy hegszövet képződik, aminek az oka.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 tíz évvel ezelőttig, vagy nyolc évvel ezelőttig együtt csináltam a gyerekgyógyászatot, meg a labor. Azért az nem lehetett kismihály, függetve, hogy már gyerekek is voltak. Igen, az elég kemény volt, igen, az elég kemény volt. Akkor ritkán láttak anyát? Hát akkor még csak két gyerek volt, meg valahogy úgy volt, Két gyerek is lehet, ritkán, ők is felforognak, tehát azok is szeretnének anyával lenni, a kutyáról és a házról nem is beszél. Igen.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 Mert, hogy Nagyon butaságokat mondtam. Elnézést, itt, ennek a hogy csak nálam van, és ez nem, ad, Igen. Ezt nem, Igen. Ezt, ezt nem adom kölcsön, már nem haragudjon. Tehát a hülyeséghez való jogot ebben a beszélgetésben én képviselem. Ön sajnos egy másik beszélgetést kell, hogy választom, hogyha a hülyének akar bizonyulni. Igen. Akkor ugye ott tartunk, hogy hogyan lesz a szabadalom, mert ugye most már a hegesedésről Igen. beszél, de hogyan lesz a szabadalom. Igen. te mit tartalmaz? Igen.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 De mi ez a Sigma 1 ízét? tehát ezt meséljen már, el, mert ezt csak úgy beszélünk róla, mint valami evidenciáról. Ez nem csak mi? azért, mert hogyha, mert hogyha elolvasta a cikket, akkor az a baj, hogy már én is saját magam unom ezt a. Rendben van, de nem mindenki olvasta, el. Tehát. Nem, nem, persze. Szóval ez a Sigma 1 alapvetően egy központi idegrendszeri molekula, egy olyan úgynevezett dajkafehérje, aminek az a lényege, ezeknek a dajkafehérjéknek, ezek általában nagyon konzervatív aminosav, tehát Jó, de második, második, készerű gyöngy miklósavval beszélgetésben Igen. megtanultam, legalábbis ennyit megtanultam, Igen. hogy a molekula megtalálása az önmagában 10 év, akkor ön most te feltalált egy molekulát, vagy egy létező molekulával csinált valamit, mert ez a tíz év, ez nem fog összejönni, vagy összejönni? van nem jön össze, ez egy létező molekula volt, de egyébként egy picit hadd had, csak had, úgy korrigáljam ezt, amit, amit a Köserő miklós beszéltek. A molekula, az igen, generis, az ott van. Ért Azt ért, ít, megtalálni, ít, hogy abból gyógyszer így, lehet, így, így, az ízőt. Ne, ne, ne, nem igen. Ütked, ne őt ne javítsa, engem javítson. <gül> <Igen>. <gül> nyilvánvaló, hogy ez a tudatmódosulás nála már van, aminek következtében ilyen mondatot mondtam. <gül> Oké, igen. Igen, tehát itt a molekula az megvolt. Az, hogy mi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 ez a nonpluszultrája hogy gyógyszerfejlesztésnek találni egy úgy, úgynevezett új gyógyszertarketet. Ez kb. 10 év és 2-3 uh -huh. milliárd dollár, és 10 lesz egy molekula, ami utána polcról levehető lesz ennyi idő alatt. A, Milyen az a, öné? Az enyém, az oly, van egy ilyenfajta útvonalunk is, amit csinálunk. Aból nem ház sza... lesz akkor.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 nem ösztrogén, és mégis hogyan hathat. És akkor az volt a mázli, úgymond, 2014-ben, vagy ötben, hogy akkor teljesen véletlenül valaki leírta, illetve ő nem véletlenül írta le, de mi találtuk meg, hogy ez a DEA-nak elkezdik mondogatni, hogy van egy új receptora, amiről eddig senki nem tudott, amit egyébként eddig csak az idegrendszerben, mint egy receptorra gondoltak, mint egy ópiát receptor. És kezd arról kiderülni, hogy nem csak receptorra, hanem bizonyos hormonok is kötődnek hozzá. Ez akkor elég menő cikk volt, azt hiszem. Van számára egy rossz hírem, valószínűleg önnel is kellene egy másik időpontot beszélni, de még nem, nem, nem, nem, még nem tartunk ott. Azt árulja el nekem, Igen. hogy... És így lesz. Ne, én ezt értem, de még ide tartozik, hogyha látnád te jövőben, én abban is vagyok, hát, akkor hát. nagyon sumogatóan homlokomat, alatt, mert borzasztó tempóban fára fáradok, de a dolognak az a lényege, hogy mondjuk ilyen barabási módszerrel, valamilyen képletformájában, formájában, hálózatkutatással, gyógyszerekre vonatkozóan, illetve azok hatóanyagainak figyelembevételével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 Értem. Jó, most már értem. Mert az, az, az komoly aggódalommal töltött volna el, hogy nincs otthon senki, de ön bemenekül a fürdőszobába, Az egy újabb műsor lenne, de az ettől teljesen független lenne. Igen, igen. igen. igen. Hát egyébként azt se lenne csoda, én hazon kapom magam, hogy egyedül is elbújok, hogy legyen valami képvet, nyugázom. De, de, de van, most a telefonszám, tudok segíteni, szóljon. Azt árulja el nekem, hogy holnap. Igen. De én e, nem tudtam, hogy önnel is húzni fogok itt az éterben, e, fél nyolc az önnek hogyan tetszik, még inkább 7-25, mert mindenkinek ugya fél órát szennék. Az nagyon barátságos. Igen, nem na, már, na, persze. Na, ö, persze, az jó nekem. 7.25, jó. Akkor 7.25 keserű az...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 Jöttem, hardlássalak, ismerj meg engem, eddig ember voltam, én már széletem, még szállok földhöz nem kö semmi sem, jöttem haldlásalak, ismerj meg engem. Én hoznám a holnapot, fölkelteném a napot, süssöm rá. Már bombokról követném, Az kedvét messze vinném, Ügyüljön! Az ég... Eddig minden beszélgetés úgy fejeződött be, hogy holnap folytatjuk, nem tudom, hogy a mikéntünk ilyen lesz -e. Én elmerültem az internet világában, és nem állítanám, hogy ne lenne beszélgetni valóm Gajda Péterrel, a kispest polgármesterével, hozzátéve, hogy a beszélgetést a Kispesti önkormányzat támogatja. Ugye online dolgozik a képviselőtestület, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének dolgai, sőt rengeteg dologgal foglalkozik.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 nem ülünk egy teremben, hanem e-mailben elmondhatják a véleményüket is, és szavazhatnak is azokról a napi rendi pontokról, amit egyébként már korábban elhatároztunk, hogy november 19-én testet fogunk tartani, de hát nyilván a, a az élet közbeszólt, és nem tartottunk. Elnézést, uzariátlan voltam. Hogy vagy? Ja, jó, köszönöm szépen. Ugye múlt héten, vagy két héttel amikor éppen itt beszélgettünk arról, hogy pozitív lett a tesztem, akkor is elmondtam, hogy tulajdonképpen jelentős tüneteim nem voltak egy kis Jö, de ez a betegség olyan, mert... hogy bármely pillanatban tudott nem produkálni, ezek szerint téged ez elkerült? Hát egyelőre, elvális személy, tehát nincsenek tüneteim, úgyhogy... És ilyen negatív teszted is van már? Meg igen, adni? van PCR-tesztem PCR is, meg gyors tesztem is, amit, amit tudtam, megtettem azért, Elhagytad ott a bázist? Hát el is hagytam a bázist, tehát voltam bent a városházán, igen, a múlt héten. Most ö, megint ö, itthon vagyok, mert online fogjuk intézni a... Jó, de ez a, már egy másik dolog. Maga az intézmény az egyébként hogyan üzemel, ha üzemel egyáltalán? Üzemel hétfőn, szerdám, pénteken. A kollégák dolgoznak, nyilván ügyeleti rendszerben, és akinek van dolga, az természetesen, miután lefertőtlenítettük a városnázat és ö,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 Hát ugye, ami adó, adódik, a... hogy maga, ahol, akik fizetik az iparűzési adót, azoknak az életében milyen változást okozott a járvány? Így van, egyrészt, másrészt ugye a, a, a feltöltést, amit év végére kellett volna várnunk, annak a halasztása, várnunk, a kö, annak a halasztása a következő évben, és a szolidar, szolidaritási zárulás, ami, ami egy jelentős szám lesz kispest életében, pláne úgy, hogy, hogy hát.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 Pitián ernek tűnhet, de hát azért ez a, a városban élők életét pláne ott, ahol jelentős ö, fa mennyiség van egy-egy kerületben, egy-egy város vagy az avatgyűjtést hogy fogjuk megoldani, hogy a parkjaink ö, rendbetételét, karbantartását ö, hogy fogjuk megoldani. Azt az kérdezem ott. tőled, hogy, kérdéses. hogy ami a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 állhat rendelkezésre, hál' Istennek az elmúlt években ezeket nem kellett használnunk. Ez tulajdonképpen úgy kell szálltolni, mint egy ilyen biztonsági tartalék, hogyha likviditási gondja hmm. van esetleg az önkormányzatnak, tehát mit tudom én még nem folynak be, mondjuk például az iparőzési adóból, ami egy nem közvetlenül az önkormányzathoz, a kerületekhez folyik be, hanem... ugye maga az indoklás is az... szól, likvidás, likviditási én jogokból van. a bevételek ciklikus érkezése kapcsán. Így van, de az elmúlt években hál' Istennek, sosem volt... És ugye ahogy én kiveszem, arra, hogy ezt egyik feltétel azért éven belül rendezni kell. Így van, tehát e, ugye nulszaldós költséget De még egy dolog, ehhez egyébként, mert ugye az ember már teljesen össze van kavarodva, és semmiben biztos, ezt kispes csak úgy e, szügeneriszteheti, Tehát ez nem kell senkitől se engedélyt kérdni? Igen, ehhez, ehhez a típusú... E, likviditási ez nem kell. A fejlesztési hitelfelvételhez kell a kormány, engedni. Nekünk volt ilyen Mi a különbség? Fejlesztési... Hát Négy kérdez, a különbség, hogy, hogy éven, éven belül ezt rendezni ah. kell. Tehát ez, tehát ha az, nem rendezed, akkor tetszem, mi van? Hát akkor gondolom, elindul egy, egy, egy csődeljárás az önkormányzat. A maga önkormányzattal szemben. -e. Uh, és akkor van az, hogy a, a kormányhivatal készít költségvetés, és tulajdonképpen egy csőd biztos. Mi az oka ki. annak, hogy ez 150 millióval nagyobb összegről szól? Hát pontosan az, a, az az oka, hogy attól félünk, hogy miután év a, ezek az adóbevételek nem fognak befolyni, ugye a legjelentősebb a, az iparüzési adó, amit a fővárossal együtt.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 Még ezért vágok közbe, és ugye próbálom kihasználni, hogy a TV-n keresztül még sokan látnak, mert 2002 messze van, hál' Istennek. Á, é, ami a különböző... Néha visszasérjük vissza, azokat a tűnőkkel. Nem jönnek vissza. Semmilyen sem évek, tehát azok sem más évek. Ezt mint az idősebb mondom neked. É, a 2021 éves költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján jelentős forráskivonással kell számolnunk,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 Uh, úgy döntött, hogy ő uh, most nem fog már nálunk dolgozni, nem természetesen. Nem. Nyilván, aki ismeri a történetet, az tudja, hogy itt semmilyen kényszer nem volt ebben, tehát igazgató asszony hogy maga döntött arról, hogy más területen folytatja az életét, uh, és ekkor gondolkodtunk el azon, hogy akkor nem írunk ki egy új pályázatot, hanem ezt a két intézményt, a, a Kámot és a uh, Bekerlei Kultúrházat szervezetileg összevonjuk, ezzel is valamennyi spór, valamennyit tudunk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 elengedni a iskoláink a kezét, annak ellenére, hogy már tulajdonképpen szervezetileg semmi közünk nincs hozzá, de csak mégiscsak kis gyerekek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 Igen, ez 13 millió forint minden évben köték. Igen, igen, igen, igen, és őket szabadon uh, használhatják, tehát még a, a tankerület sem kell hozzá, mert az alapítványokat támogatjuk, az iskolai alapítványokat. Nagyon szépen köszönöm a kora rendelkezésre állást folytatjuk. Én is köszönöm a lehetőséget. Én is. Szia! Hát, fárú, szia! Gajda Pétert hallották, kispest Polgármesteri a beszélgetést a polgármesteri.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 akkor ment. Ezt sem akartam. Türelmet kérek. Akkor most csend lesz.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 That's the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 a jelenlegi várólistákat. nulla hat először. Hallgatom. 061877 0877 másodszor. Jó, Halló. Jó, Jó reggelt. reggelt kívánok! Nagyából tudod, egy idősek vagyunk, és amikor először a negyedik mellettre fölmentem és lihegtem, még nem éreztem magamat öregnek, meg amikor csókolommal köszöntek, akkor sem, viszont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 zseniális volt, szóval ott nem érettem most, amikor elment egy hét alatt a, a Mihály, meg a Benkő, meg előtte a Somló, meg előtte a Komár, akikre tulajdonképpen Hát a lauksz, igen igen, igen, igen, igen, igen. Szóval az egy ilyen szörnyű sorozat volt, és, és látszik a korokból, hogy, hogy, hogy kik az akik még nagyjából úgy, úgy és most És elment az eszterházák, ugyan soha sem játszott bizzenekarban tudtom már, vagy legalábbis ha játszott, akkor erről nem tudok, de nagyon közel van a somló halál. Ugyanez, hát ugyanez, ugyan ugyanez. pontosan ugyanez. Úgyhogy, úgy, hát de hát mindegy, megpróbál jó viselni, és hát ne hajj meg! Ez egy fontos feladat, hogy az ember ne halljon meg, mert ha meghal, akkor odafönt már egy újabb társra talál, akkor, amikor a Mihály Tamás fölmegy. Akkor azt mondja neki, nem azt mondja egy viszontlátásra, hanem azt mondja neki, hogy szia! A kettő között mekkora különbség van.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 Tessék. Jó reggelt kívánok. Gratulálok a Fekete Andrával készített riporthoz. Nagyon szépen köszönöm. Az alany is rem remek humorérzékkel rendelkezett a And Fekete Andrá.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 a vihez egyébként ennélkül a beszélgetés nélkül nem, és utána az ember nagyot sóhajt ebben a sorrendben, és aztán örül. Igen. Egy kiváló humornyőzéke is volt a hölgynek szóval nagyon jó volt a beszélgetés. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont